Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah anak-anak murid, kawan-kawan yang tersayang. Mari kita duduk rapat-rapat. Kita ada tamu istimewa hari ini.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 Fa'uz billahi minasyaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asri innal insana lafii khusril illal ladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fiihi al man sahhalallahu lahu tariqan ilal sallallahu alaihi wasallam man khairan yafaqihu fid din aw kama qala sallallahu Alhamdulillah yang saya muliakan Al-Fadil Al-Ustaz Maulana Sheikhuna Ustama bin Muhammad Mavles. <laughs> <laughs> Jadi kami ingin melahirkan rasa syukurlah kepada Allah SWT kerana <coughs> Allah SWT telah menghantar beliau ke majlis kita ni semuanya dengan izin Allah lah. Jadi yang muslim muslimin muslimat rindukan dah sampailah. <laughs> Berada di depan kita ni. Insya-Allah nanti bila dah ramai nanti kita bagi beliau satu session lah. Insya-Allah eh. Mana boleh? Eh? Kita tunggu dulu biar semua sampai. Hari Sabtu ni dia banyak yang kerja, Hafiz balik dulu ambil umrah. 23 insyaAllah jadi syukurlah kita kepada Allah Ta'ala Allah Ta masih lagi sayang kita masih pilih kita untuk berada dalam ketaatan masih lagi pilih kita untuk berada dalam majlis-majlis yang mana di sisi Allah SWT majlis yang sangat mulia nama peserta majlis disebut oleh Allah SWT depan para malaikat. Macam mana hizbulalah? Ma min baitin min buyutillah. Yata darasu yata darasu na kitabillah, kan? Betul? Ila haffad 'alaihimul malaikah. Kemudian wanazala. Wanazalat 'alaihimus sakinah. Betul? Wa zakarahumullah Fi ma, fi man, ada. Fi ma, fi man ada. Allah fi man ada. S.W.T menyebut nama-nama orang yang berada dalam majlis tersebut. Fiman mana ada? Mananya malaikat lah. Siapa lagi yang ada di sisi Allah? Bayangkan Allah S.W.T sebut nama kita. Satu yang Rasulullah S.A.W dia suguh bayi bengkam. Buai Bengka antara Tariqari, tak silap saya buai pengakap ke pusat syari. Yang dia kata bacalah Quran untuk aku. Pastu dia kata ya Rasulullah Quran diturunkan untuk kau takkanlah aku nak bacakan untuk kau engkau lagilah baca untuk aku. Dia kata Allah suruh kau baca untuk aku. Apa? Allah Taala sebut nama aku dia kata, Allah Taala sebut nama saya. Dia menangis je. Ya Allah, ya Allah Allah suruh Allah sebut nama kau suruh baca dekat aku. Dia dengar tu, turun menangis. Allah sebut nama dia. Rasa dia, rasa macam mana... Kita ni, Setiap minggu kita belajar, Allah sebut nama kita. Dia tak rasa apa pun. Betul? Ini kita kena hadirkan dalam hati kita ni, perasaan ihtisab ni. Yakin dengan janji-janji Allah, mengharap janji Allah. Satu kemuliaan. Walaupun kita tak dikenal di dunia, tidak mahsyul di dunia, tapi... Di sisi Allah kita masyur. Bayangkanlah kalau Allah sebut nama kita tiap-tiap minggu. Sabtu ahal kita datang majlis. Itu kalah yang datang tiap, -tiap minggu. Yang datang majlis, zikir, majlis ilmu tiap-tiap malam, tiap hari. tiap hari. Tiap-tiap hari Allah sebut nama dia. Malaikat pun dah naik. Kenal lah nama dia. Kita tak rasa bangga ke? Kalau PM ke Perdana Menteri sebut nama kita dalam berita perdana. Sekali dia sebut. Oh kecoh atas kampung. Kan? Betul? Betul? Perdana Menteri sebut nama kita dalam dalam ceramah dia ke dalam apa-apalah forum ke apa Dan didengar oleh seluruh rakyat Malaysia Sebut nama kita, oh kita punya bangga saya buat kenduri saya Sekali sebut je eh, Ini Allah SWT, raja segala raja sebut nama kita di sisi para malaikat pulak tu Kita kalau kita tak rasa apa-apa tu maknanya belum ada apa dia punya dia punya eh, rabita dengan Allah Subhanahu taala tu belum belum belum tumbuhlah belum timbul belum hidup lagi. jadi kita ni daripada Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Sebelum kita kembali kepada Allah tu hubungan kita dengan Allah tu kena hidup lah Kena ada rasa, kena benda ni kena dirasai. kena usaha sampai timbul pada zauk dalam diri kita dalam hati kita. Allah sebut nama kita. Kan? Jadi satu kemuliaan yang kita kena kena kena kena yakini. Kena yakini. Tak kira siapa saja pun, siapa dia pun. Kalau dia menghadiri majlis-majlis zikrullah, majlis tadarus Quran, apa salah? Apa saja majlis yang ada mengingati Allah, menyebut nama Allah, menyebut nama Rasul maka majlis tu di sisi ya di sisi Allah sangat mulia Allah sebut nama peserta majlis kemudian Allah bagi maghfirah Allah bagi rahmah, Allah bagi rahmah, sakinah macam-macam. Nah -macam. ya, kita bukan rasa oh aduh beratnya, malasnya, letihnya, panasnya, tempat pun panas tak selesa, bau pun kurang selesa dan sebagainya ini mujahadah. Tiba-tiba kita bayangkan apa apa ni akibat daripada kita menghadiri majlis-majlis zikrullah ni. Termasuklah majlis ilmu ke apa saja majlis lah. Yang ada hubungan dengan Allah. Yang menceritakan firman Allah dan sabdan Nabi. Kita mahu ada rasa tu lah. Semua segala apa yang dijanjikan, diceritakan oleh Nabi dalam hadis-hadis fadilat. Kita kena yakin benda tu. Dan kita kena rasakan benda tu. Jadi bila kita rasa benda tu memang kajin lah kita datang kita akan, akan timbul satu kekuatan daripada diri kita untuk menghadiri majlis-majlis tersebut. Ha. Insyaallah eh ihtisab tu penting tu. Waktu di dalam dalam, dalam setengah-setengah hadis Nabi kata man sama Ramadan ataupun hadis lain Nabi kata man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Ihtisab itu dalam mengharapkan janji-janji Allah, meyakini dan mengharap janji-janji Allah dalam amal tersebut kena timbul gana nati itu. Wala kita kita buat ibadah buat amalan semangat. Ha ini orang kata, okey siapa datang semayang lima waktu berjemaah, habis dia balik keluar masjid surau kita bagi seorang ribu Tengok, pernah tak pernah masjid? Betul tak? Siapa datang semayang berjemaah di surau Al-Muttaqin lima waktu, setelah habis tiap solat kita akan bagi ribu ringgit cash. Macam? Tak silap Cina orang datang India orang datang awan tahu nilai 10000 pahala yang Allah janjikan untuk kita bagi ibadah ni bukan 10000 dua rakaat solat subuh dua rakaat solat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya tapi kita tak ada rasa pun betul tak rasa pun benda tu berharga tak buatlah itu baru dua dua rakaat sembang sunat sebelum subuh orang yang datang menuntut ilmu satu satu ayat dipelajari Sama dengan pahala 100 rakaat semayah sunat Satu bab dia belajar tentang ilmu Lebih baik daripada 1000 rakaat semayah sunat Itu lagi dahsyat Ikan-ikan di laut Binatang-binatang Rumput-rumput tumbuh tumbuhan Mohon keampunan untuk orang datang Majlis ilmu ya, Dia jangan rasa macam aduh Borek untuk hari ini malas nak pergi ya, Rugi lah ya. Sangat-sangat rugi Akhirnya belum tampak lagi di bawah mata kan. Mana hati masih gelap lagi lah. Tengok semalam saya pergi apa? Majlis uh, Habib Zain tu. Dia cerita tentang Harisah. Kan? Saya pergi semalam. Dia cerita tentang sahabat tu lah. Harisah. Harisah ben? Harisah kan? yang di tengah bari dalam surah lepas tu nabi datang kejut dia tu dia tanya kaifa asbah tayar harisah kan apakah keadaan bagaimana keadaan kamu pagi-pagi ni -pagi dia kata ana mu'minan haqqan aku seorang mukmin yang benar nabi kata setiap perkataan tu ada buktinya apa bukti kau kata kau ni orang mukmin yang benar dia kata, siang hari aku berpuasa, malam hari aku tahajud dan aku ditampakkan oleh Allah, ahli syurga sedang menjarahi atas semua lain. Dan aku ditampakkan oleh Allah, ahli neraka sedang menjerit-njerit kerana diseksa. Jadi bayangan akhirat tu dia dah nampak dah. Walaupun dia masih di dunia, tapi bayang akhirat dia dah nampak dah. Ini yang kita nak usahakan. Masih berada di dunia tetapi fikiran hati kita dah pun berada di akhirat dah pun bersedia nak menghadapi kubur dah pun bersedia nak menghadapi mahsyar dah pun bersedia nak menghadapi syarat sampai di kubur dah tahu dah apa yang akan berlaku dah ada bersedia dah sampai di mahsyar pun dah tahu dah kat mana nak cari nabi kat mana nak cari eh apa ni golongan-golongan -golong ulama yang yang kita berada di bawah payung dia misalnya Imam kita berada di kok mazhab dia kita kena esok jumpa dia ha? sebab kita beramal dengan mazhab ya kita akan berdiri di bawah bendera dia lepas nanti kita claim dekat dia kalau tak betul kita berada, kita ikut Mama Syarih, kita akan saya kena kenal Mama Syarih. Jadi kita tahu kat mana dia orang akan berada mana, mana. Segala yang akan kita tempuh di alam akhirat pun kat dunia ni pun kita dah ready dah. Dah tahu dah. Kan? Malau lagi, mendengar selalu hari-hari kita kena dengar lah cerita-cerita tentang akhirat. Janji-janji Allah tentang akhirat. Macam kita nak pergi kan? Pergi satu tempat. Orang bagi tahu kita apa ni? Road ataupun Direction kita tak pernah pergi benda tu tengok cerita okay, yang kita pergi yang ni kau jalan sini nampak ni jumpa pengguna ni okay, betul-betul kau belok kiri terus mati jumpa tul belak kanan ada robot, ambil buku 12 pusing nanti dia nampak ada kosa ni aa, perumahan jadi sebelum kita pergi tu kita dah ada gambaran lah apalagi kalau benda tu kita pun nak confirm tanya lagi sekali tanya sebelum kita pergi tu tanya tu, bila dah sampai waktu nak pergi pun telefon lagi tanya lagi sekali Semakin banyak kita tanya, semakin banyak gambaran itu ada dalam ada dalam fikiran kita dan bila kita pergi tempat tu tak ada salah. Jadi kita kan oh ni yang dia kata ni ni oh kat sini punya. Ha oh, ni ni dia kata kau negeri ataupun kita ikutlah apa yang telah kita dengar sebelum ni. Walaupun kita tak pernah sampai tempat tu, tapi mudah untuk kita cari tempat tu. Sama dengan akhirat. Ya, kalau kita dah tahu apa yang akan berlaku dalam kubur nanti Malaikat akan tanya nanti apa yang akan tolong jawabkan Belah kiri nanti keluar apa, belah kanan Keluar apa, depan, belakang, apa semua Kita dah dapat gambaran lah. oh macam ni punya ha, Dan pada masyarakat nanti Macam ni, macam ni, macam ni keadaan dia Kalau nak jumpa Nabi, cari kat sini, kalau besok Macam-macam lah Jadi kita dah tahu mana tu, sampai di kubur Sampai di pada masyarakat, kita tak, tak bingung lah Nama pun hari kebingungan Tapi orang-orang yang dah bersedia Dia tak bingung lah. Serin Ali beritahu, aku lebih hafal jalan-jalan di akhirat Ataupun jalan-jalan di langit daripada jalan-jalan di kota Mekah dan Madinah ni Aku lebih hafal jalan-jalan di akhirat Maksudnya dia dah ready dah Sampai sana tak risau Macam? Kita dah okey dah? Wallah Wallah Saya pun masih lagi ketentu Mungkin aku dah hafal lah dalam kepala ya. <laughs> InsyaAllah Untuk akhirat ni kita kena ada iman Kena ada eh Kena kuat. Memang amalan agama ni memang nafsu tak suka. Nafsu diciptakan untuk tak suka kepada agama. Memang Allah ciptakan nafsu untuk tak suka pada agama. Tapi Allah ciptakan akal untuk kita suka pada agama. Nafsu tu nanti akan menjadi tempat bisikan syaitan. Syaitan akan gunakan nafsu tu bisik kepada kita. Dan malaikat tu akan... ...membisikkan ilmu-ilmu daripada Allah melalui akal. Allah kata dalam Al-Quran, فَأَلْهَمَهَا فُجُورُهَا Qad قَدْ man مَنْ زَكَاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا Jadi orang yang ikut akal ni, dia berjaya lah. Hati buat keputusan. Akal akan, akan nasihatkan hati melalui bisikan para malaikat yang merupakan nur ilmu daripada Allah... Syaitan akan bisik, bernafsu, nafsu akan mempengaruhi hati. 24 jam, sepanjang hidup kita pertempuran di antara bisikan para malaikat dan bisikan syaitan ini berlaku dalam hati kita 24 jam sampai kita mati. Pertempuran di antara bisikan malaikat dan syaitan. Hati ini adalah raja kepada diri kita. Dia akan buat keputusan Kalau dia cenderung ke arah nafsu dan bisikan syaitan, gagallah kita kalau hati kita cenderung ke arah akal dan mishikan para malaikat berjaya lah kita ha, hati ni raja dalam dalam hiya imam-imam kata, kata hati ni raja lah dan anggota ni dia punya prajurit dan prajat bila hati buat keputusan baulah tangan, mata, telinga mu, kaki semua akan ikut apa yang telah diputuskan oleh hati kadang-kadang ha, kita menang, kadang-kadang kita tewas ha, mudah-mudahan kita menang selalu jadi untuk menang tu, maknanya kena perlukan, perlukan lah, nak, nak dapatkan bisikan malaikat, kena duduk dalam majlis-majlis para malaikat. Takkan kita duduk di sko, malaikat nak bisik kot. Malaikat pun tak datang tempat-tempat macam tu. Jadi untuk mendapatkan bisikan-bisikan para malaikat, nur ilmu ni, kita kena menghadiri majlis-majlis para malaikat lah. Seperti ya, majlis ni dan mana-mana majlis lah yang mengerti Allah. Majlis ilmu, majlis zikrullah, majlis apa sajalah. Insya Allah. Nabi betul hadis, ala in nafilja jadi mudah, iza saluhat, saluhat jadi wa iza fasadat, fasadat jadi ala wahyal, kalb. Kita bahawa dalam dalam di manusia itu ada segumpal darah, kalau baik iya baiklah seluruh anggota, kalau buruk iya maka buruklah seluruh anggota, dan kita hulah iya hati. Jadi kita duduk dalam majlis majelis ilmu ni adalah untuk kita apa tarbiah hati kita kan, supaya mudah-mudahan Allah Subhanahuwataala masukkan nur ilmu itu dalam hati kita lah bergantung kepada penyampai itu juga dia ya, hamlah ini kita Allah hantar kita seorang kan ialah bukan bila orang-orang yang mengaji ada sanad kan insyaallah dia akan mendapat limpahan rohani daripada guru dia lah ha, kita bukan nak aku kita kita hebat saya bukan nak kata saya ini hebat nak sampai nur kepada tuan-tuan tapi mudah-mudahanlah kan sebagai perantara saja saya insya Allah, ada sanad sampai Rasulullah. Saya pun mohon lagi pun ada. Jadi cari guru yang bersanad sampai nur ilmu tu akan dapat melalui sanad melalui guru-guru yang seistilah perguruan dia tu bersambung sampai Nabi sallallahu alaihi Nabi kepada sahabat-sahabat, sahabat kepada tabin-tabin, tabin kepada, tabin kepada nama murid dia, nama murid Tak kira dalam bidang apa pun, fiqh ke, tafsir ke, hadis ke, tasawuf ke, siapun wahaniah ke eh, kalau yang tak tahu lebih lagi lah ha, jadi kita kena ada hubungan dengan dengan guru atau ulama' lah tak perlu nak bayaran secara rasmi tak perlu juga ataupun kita sejas hanya menghadiri duduk dalam majlis dia pun pun oh, Alhamdulillah macam semalam ramai kan yang hadir dalam majlis Habib Zain tu ha, mudah-mudahan dapatlah sedikit limpahan rohani tu limpahan nur ilmu daripada ulama'-ulama' yang kita hadiri majlis dia lah itu pun dengan syarat hati kita pun Kena bersedia untuk menerima kan ha, Kalau hati kita terlalu kotor sangat pun, dia nak masuk tak boleh. Ha, kalau hati kita pun bersih, selalu baca Quran, selalu ingat maut, selalu zikrullah. Hati kita pun kita selalu bersihkan. Lama-lama bila nur tu dia kena macam magnet dia menarik. Eh? Tapi kalau hati kita kotor berkarat, jadi macam mana kuat nur tu pun dia tak boleh nak terima. Macam pujahal ha. lah. Nabi pun dakwah dia beratus kali pun tak dapat. Sebab hati dia tu dah keras lah. Lebih keras pada batu kalau kata dalam Quran kan. Nak terima nur tu pun tak dapat lah. Jadi bergantunglah lah kepada dua, dua sebab. Sebab dalaman dan sebab luar. Amrun dahir dengan Amrun kharij. Jadi kalau kita dalam pun berisih, bersedia untuk menerima yang luar pun datang pun power punya aura. Bercantum. Cercocos lah hidayat. Jadi kita kena yakin betul dengan agama ni Dengan amal agama yang kita kena betul-betul yakin Melebihi daripada dunia 60-70 tahun je cukup Habislah tinggal lah Tinggallah, Kaya macam mana pun kan? Rumah besar kita besar Setiap cantik macam mana pun tinggal Yang Nak bawa iman amal salih je. Itu yang boleh bantu dalam kubur Masyar, mizan, sirat Seterusnya masuk syurga Allah SWT InsyaAllah InsyaAllah 10 minit lagi kita nak nyemput mana kita ni cakap ke kita nak mulai sikit dulu kita dah masuk apa ni ha, yang tak ada buku ada yang dah bayar tapi belum ambil tak kepada siapa yang belum dah bayar tapi belum ambil boleh ambil yang dan yang mana yang apa belum bayar pun boleh ambil. Bayar nantilah kemudian. Mana tak begitu hadiah ada satu free. Kita dah sampai ke mana? Buku surat? Tak ah. Kedudukan peringkat kemuliaan di sisi Allah. insyaAllah kita habiskan sampai bab kedua tu lepas tu kita jemput mohonah kita juga bismillahirrahmanirrahim buku surat 16 eh? bawah tu selepas nama-nama Nabi tu kedudukan peringkat kemuliaan di sisi Allah adapun Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang terbaik dalam kalangan manusia bahkan makhluk yang termulia dan teragung dalam kalangan sekilian makhluk Kemudian selepas Nabi Muhammad SAW, makhluk yang termulia adalah para Nabi SAW. Adapun secara perinciannya, Nabi yang termulia selepas Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Ibrahim SAW. Kemudian Nabi Musa SAW, kemudian Nabi Isa SAW, kemudian Nabi Nuh SAW. Yang mana mereka adalah para Rasul Ulul Azmi. Kemudian setelah itu mertabat para rasul alaihissalatu wassalam yang lain. Setelah itu mertabat para nabi alaihissalatu wassalam yang bukan rasul. Jadi dalil dia ditaknyatkan di sini. Macam mana dalil dia Tuan Mualana? Fadla, fadla ba'lahum ala ba'ah. Al. Saya pun tak ingat. Saya minta maaf lah. Saya bukan hafiz Quran kan. Dalil-dalil <guluh> ni lemah sikit. Minta maaf lah. Jadi semalam pun Habib Izzamil dah baca juga. Bab ni. Jadi Allah beritahu dalam Quran tu kami ni, tinggikan sebahagian derjat para rasul di antara yang lain. Ada yang boleh berbicara -ber -ber -ber -ber dengan Allah macam Nabi Musa kan. Dan ada, ada Nabi yang macam Nabi Muhammad dapat dijemput ke Islam. Ya, Raj, dan macam-macam lagi lah. Jadi setiap Nabi tu dia ada dia punya kelebihan macam-macam. Tapi ada juga berlaku pertentangan setengah-setengah golongan lah. Dia kata Nabi semua sama aja. Sebab dia berdalilkan dia kata Nabi kata dalam satu hadis dulu kan. Janganlah kamu lebihkan aku dia, melebihi Yunus bin Matah. Ada satu hadis Nabi beritahu kan. Janganlah engkau melebihkan aku daripada Yunus bin Matah. Jadi ulama' kita buat ta'wil kepada hadis ni. Banyak takwil lah. Antaranya maksud yang pertama yang Nabi cakap macam tu adalah bermakna jangan kamu meremehkan jangan kamu memandang hina Nabi Yunus. Maknanya memuliakan Nabi kita sampai menghina lah. Ataupun meremehkan Nabi Yunus. Hari ni banyak kita dengar setengah-setengah golongan yang jahil lah. Dia kata Nabi Yunus lari daripada bawah dakwah. Kemudian Allah azab dia kena telan dengan ikan. Hmm. Ini satu, satu kalam yang biadab. Satu kalam yang tidak beradab. Ataupun Nabi Adam makan buah kuli. Habis kita semua kena turun ke dunia. Ini satu kalam-kalam yang tidak adab. Allah SWT. Dia cerita tentang Nabi Adam. Dia cerita tentang Nabi Yunus. Itu Allah Taala. Allah ini lebih mulih daripada Nabi. Sebab dia adalah pencipta kita siapa nak cerita pasal nabi kita pula nak cerita orang oh, nabi Yunus Allah azza bila sebab tinggalkan dakwah kita sebut selolah-olah jadi orang yang, orang yang mendengar tu dengar kisah nabi Yunus ni tak taat perintah Allah dia lari daripada kerja dakwah kita tak boleh cakap macam tu orang oh, nabi Adam makan buah dia telah bermaksiat telah melanggar perintah Allah siapa kita nak nak nak nak cakap tentang nabi kita tak boleh bercakap tentang tu Allah cerita Al-Quran Allah cerita Allah dia memang dia Allah kan Dia cerita tak payahlah Al-Quran makhluk dia nabi pun makhluk dia Kita siapa nak cerita pasal nabi oh nak nyalahkan nabi tu nak salahkan nabi tu cerita tentang keburukan nabi tu cerita tentang kebaikan apa ni, keburukan apa ni kelemahan nabi tu nabi ni siapa kita Seluruh para nabi tingkatan para nabi yang paling rendah sekali, nak dibanding dengan seluruh manusia ataupun manusia paling mulia pun tak boleh lawan manusia paling mulia, Abu Bakar Siddiq daripada nabi Adam sampai hari bayi yang terakhir di hari kiamat, manusia biasa yang bukan nabi, paling mulia adalah Abu Bakar Siddiq, tapi Abu Bakar Siddiq pun tak boleh nak melebihi daripada nabi yang mana mertabadi yang paling rendah di para nabi jadi kita kena hati-hati kita punya perkataan kita kita jangan apa jangan kita nak meremeh-remehkan Nabi jangan nak menyebut sesuatu kekurangan yang ada pada Nabi yang mungkin pada itu tu dijelaskan dalam al Quran tapi kita tak tahu hikmah di sebalik itu yang Allah jadikan kenapa kita tak tahu itu kita tak perlu bercakap lah kemudian di antara apa ni di lagi sebab-sebab apa takwil-takwil -ta yang, yang menyatakan hadis yang Nabi kita jangan kamu melebihkan aku dan membandingkan eh, Nabi Nuh bin Matar tu antara je sebab dia sebab tauhid. Setengah malam ni sebab memang kalau kita ni Nabi dijemput ke Isra Mikraj. Tapi Nabi Nuh ditelan oleh ikan kemudian Allah perintahkan ikan tu masuk ke lautan paling dalam kalau dari segi jihad ataupun arah kita tengok Nabi di atas sana Nabi Yunus di bawah sana, seolah-olah macam Nabi tu mulia dan Nabi Yunus tu hina sangat lah duduk bawah sekali, dalam perut ikan lepas tu, lagi tenggelam dalam lautan yang paling dalam tapi untuk menjelaskan bahawa di sisi Allah SWT, walaupun dia berada dalam perut ikan di dasar lautan yang paling dalam dan, ataupun Nabi Muhammad berada di arash dekat dengan, Nabi lebih dekat dengan Allah, yang tu lebih, itu bukan satu kenyataan yang membezakan kedudukan Allah SWT. Walaupun Nabi Yunus itu berada di dasar lautan yang paling dalam pun Allah dekat dengan dia. Pun Allah dekat dengan dia. Bukan berhentiwa maknanya. Jauh lah. Nabi Yunus jauh dengan Allah Taala. Ini Allah saja nak saja nak buat macam tu. Sebab nak menyatakan bahawa walaupun dia berada di bawah tu. Nabi Muhammad di Miraj. Mi tetap sama Allah tu dekat dengan hamba-hamba dia. Tak ada beza. Sebab Allah tu tidak ber setempat tidak mengambil ruang tidak dibatasi oleh masa dan sebagainya itu akidah kita oleh saudara jemaah namanya lagi takbir takbir lagi jadi kesimpulannya kita tak boleh nak memandang rendah pada nabi-nabi yang lain walaupun dia punya darjat tu bawah kepada Nabi Muhammad nabi yang lain-lain Walaupun macam mana pun dia tetap nabi dia tu lebih jauh lebih mulia daripada kita dan juga dalil-dalil yang apa yang nabi kata aku ni anak sayyidu ulil abani adab kan aku ni ketul, seluruh anak ada dan aku tidak sombong banyaklah dalil-dalil yang nabi nyatakan dia ni kedudukan dia lah. dan ada sebuah hadis tu taif aku lah yang apa laula kalaula kama khalaqatul aflak dan tidaklah kerana kamu wahai Muhammad tidaklah kerana kamu wahai Muhammad Aku tidak um, tidak akan aku ciptakan sekerawala sekerawala ini menunjukkan kelebihan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita alis nama al jamaah berberberberber etika ber, ber, ber, bahawa Nabi itu mempunyai kedudukan lah martabat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan ada setengah Nabi itu lebih mulia daripada Nabi yang lain seperti yang dinyatakan di bawah tu Iaitu kedudukan para Nabi nama pertama si Nabi kita Nabi Muhammad kemudian Nabi Rasul Ulul Azmi mulia dengan Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh. Kemudian para para rasul yang lain, kemudian para para nabi. Kemudian para malaikat secara umumnya, adapun secara malaikat pada umumnya, lepas nabi malaikat dulu. Adapun secara perinciannya, maka malaikat Jibril alaihi adalah malaikat yang paling mulia. Kemudian malaikat Mika'il AS, kemudian para penghulu malaikat yang lain seperti Israel AS, Israfil AS dan sebagainya. Kemudian malaikat-malaikat awam yang lain. Namun para wali dalam kalangan manusia seperti para sahabat termasuklah Sayyidina Abu Bakar, As-Siddiq RA, Sayyidina Omar RA dan sebagainya lebih mulia berbanding malaikat-malaikat yang awam seperti malaikat penjaga arash dan sebagainya berdasarkan pendapat yang kuat. Di situ nanti ada nampak tu nombor kecil-kecil tu. Dia ada rujukan dekat belakang tu, boleh baca sikit. Nota penghujung muka surat 80. Ha, 80 nombor 6 tu sebagai ulama Asy'ariyah mengatakan bahawasanya para malaikat lebih mulia daripada para nabi alaihi salam yang bukan rasul. Maknanya selepas Rasul 313 Ataupun 315 itu Yang yang lebih mulia adalah malaikat Lepas itu baru Nabi Ini setengah pendapat ulama Asyairah Namun para ulama Maturidiyah Berpendapat sebaliknya Iaitu sebagaimana yang disebutkan di atas Yang tadi lah kita baca kat depan Menurut Imam Al-Bayjuri Pendapat ulama Maturidiyah adalah lebih kuat Kemudian nombor 7 tu jika ditanya bagaimana para wali dalam dalam kalangan manusia lebih mulia daripada awam malaikat sedangkan para wali tidak maksum dan malaikat yang awam pula maksum. Maka ini jawab maksum atau tidak maksum tidak menjadi ukuran kelebihan tetapi banyaknya pahala dalam ibadah dan ketaatan itu yang menjadi ukuran kelebihan. Para wali yang taat kepada Allah SWT lebih banyak menempat pahala berbanding para malaikat yang awam kerana adanya kesusahan untuk melakukan ketaatan berbanding para malaikat hasiah bajuri. Jadi malaikat ini Allah cipta tak ada nafsu, ada akal. Manusia ni Allah cipta ada nafsu dan ada akal. Jadi orang yang ada nafsu dia susah sikit dia nak ikut akal dia. Kalau yang orang yang tak ada nafsu kan macam malaikat dia taat sepanjang lah, 24 jam dia tak ada apa tidak ada sesuatu yang menghalang dia daripada ketaatan. Jadi dia tidak akan bermaksiat pada Allah. Tapi manusia ni dia kena mujahadah lebih sikit lah kena lawan nafsu dia untuk taat pada Allah. Jadi siapa yang bermujahadah lawan nafsu dia dan dia taat pada Allah ikut akal dia, taat kepada Allah maka dia sepatutnya lebih mulia daripada yang tidak punya nafsu lah. setengah pendapat kata macam tu. Tapi setengah pendapat tu dia melihat kepada Ketaatan tu sendiri lah Tak kira lah dia ada nafsu, ke, dia ada nafsu. Tapi Yang diprogramkan supaya tak ada nafsu tu Memang dia mulia lah Kerana yang diprogramkan ada nafsu Akhirnya dia ikut nafsu dia Jadi jumlah ketaatan dia kurang lah Dibandingkan dengan ketaatan para malaikat Dia ada dua pendapat di situlah. Jadi siapa yang lebih tinggi Lebih mulia Wallahualam, Allah Lebih tahu lah Nah Cuma di sini lah ulama kita pergi pendapat lah. Jadi pendapat pendapat yang biasa, pendapat yang paling kuat. Inilah yang dinyatakan yang pertama sekali itulah pendapat yang kuat. Walau-walau nanti mungkin kita dengar komen daripada Maulana dia boleh bagi pendapat kot. Saya sampaikan apa yang ada dalam buku ni lah. Okey sikit lagi. Terbih lah. Sikit lagi kita habiskan sampai 18. Jumlah kitab yang pernah diwahyukan kepada para rasul. Menurut pendapat yang masyur kitab-kitab yang pernah diwahyukan kepada para rasul ada sebanyak 104 buah kitab. Yaitu 10 suhuf. Itu lembaran, suhuf ni lembaran kepada Nabi Adam alaihissalam. 30 suhuf kepada Nabi Syed alaihissalam. 50 buah kepada Nabi Idris alaihissalam, 10 suhuf kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum kitab Taurat kita Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam kita Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam kita Injil kepada Nabi Isa alaihi dan kita Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti nota guys nombor 8 tu boleh dijelaskan. Tu? Oh ni nota cuma dia ni lah. dia ambil daripada Dirasah fi an-Nubuwwah karangan Syekh Said Muhammad Aqil Al-Mahdali. Jadi suhu ni lembaran-lembaran lah belum belum belum di, di apa digabungkan menjadi sebuah kitab. Kalau yang miampat lagi tu kita lah tahu injil, zabur, Quran itu kitab. Kalau yang suhu ni lembaran-lembaran dalam Quran kan cerita sepi situ suhu fi Ibrahim mawa Musa. Jadi setiap kitab tu mengandungi lah apa ni ajaran lah syariah lah. Ha, jadi yang terakhir sekali kitab Al-Quran, syariat Nabi Muhammad SAW memansuhkan segala kitab-kitab yang sebelumnya, syariat saja, fiqah. Kalaupun akidah, sama saja. Daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad, akidah tetap sama. Cuma nanti dari segi fiqah, lah, contohnya macam, apa ni, umat Nabi Musa kalau buat dosa, nak taubat, kena bunuh Kalau kena najis pakaian, tak boleh basuh dengan air mutlak, kena gunting, buang. Jadi syariat tersebut telah pun dimansuhkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW dengan turunnya Al-Quran. Saya ringkaringkan nanti biar maulangan yang sebenarnya lebih Insya Allah. Hukum perutusan Rasul kepada manusia. Ahli sunnah sepakai bahawasanya kebangkitan atau perutusan para Rasul kepada manusia adalah harus pada hukum akal dan telah berlaku secara realiti. Bahkan ada perhujusan para rasul tersebut kepada manusia Ada hikmah Allah SWT dalam kehidupan manusia Dan sebagai rahmat kepada mereka Kerasulan dan kenabian itu adalah pilihan mutlak Allah SWT Dan tiada siapa boleh berusaha untuk mendapatkan peringkat tersebut Al-Isna wa Jamah kata Mengutus rasul kepada manusia Hukum dia adalah harus dari hukum akal Oleh Allah SWT Maknanya tidak wajiblah tapi mu'tazilah satu golongan yang sesatlah kata wajib bagi Allah untuk mengutuskan para rasul. Jadi bermakna kalau Allah tidak menurunkan para rasul tidak mengutus para rasul kepada manusia berarti Allah tu lemah. Allah tu tak sempurna Macam mana tadi jawab sejak bila pula Allah Subhanahu Wa tu wajib? Sejak bila pula ada kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jadi Allah sebenarnya tak perlukan kepada para rasul pun kalau Allah nak islahkan semua manusia ni nak jadi baik tak perlu pada rasul pun Allah boleh sekelik mata je jadikan manusia ni baik tak perlu hantar rasul pun. Mana hukumnya haruslah boleh hantar rasul tak boleh hantar sekampat rasul? Ah, apa cerita? Sekampat rasul. Habislah kita. Ah, ha, tapi Allah boleh gunakan pengganti kepada para rasul kan untuk menjalankan dakwah para rasul itu digantikan oleh umat pun boleh tak tak semestinya Allah hantar rasul. Maknanya tak wajib begalah Tuhan rasul lah maknanya dia sisi hukum akal. Maknanya kalau Allah tak hantar rasul berarti Allah tu lemah. Benda tu bukan benda wajib, benda yang harus. Dia yang wajib itu hanya sifat-sifat yang wajib tu lah kita belajar dalam ululiah tu kan. Maknanya kalau tak ada sifat itu pada Allah maka lemahlah Allah. Maknanya Allah tak ada tak sifat mendengar mananya perkara? Ha, ah, ananya mustahil lah bagi Allah terbuka. Mak lemahlah Allah. Jadi dia segi menghantar rasul ni bukanlah satu perkara yang wajib. Maknanya kalau Allah tak hantar rasul pun Allah boleh istilahkan umat ni dengan macam-macam cara. Automatik macam tu tiba-tiba boleh jadikan semua Indonesia ni, si, ni taat pun boleh kan? Wala syinna la ataina kullan nafsin Walakin haqqal qaul minni dan seterusnya ila ayat. Kalau kami kendaki kami akan bagi hidayah pada semua orang si. Boleh mudah bagi Allah dia tak wajib bergala untuk antara rasul itu ahli sunnah wal punya pegangan untuk jelas kita wajib maka batallah dia punya akidah dia tersebut kemudian sekali lagi apa yang dimaksudkan dengan perutusan para rasul kepada manusia adalah harus disuruh akal adalah Allah tidak wajib dari sudut akal untuk memutuskan para rasul kepada manusia ia berbeza dengan mazhab Mu'tazilah di mana mereka mendakwa wajib bagi Allah wa Taala secara akal untuk memutuskan para rasul kepada manusia perkataan Mu'tazilah itu adalah tertolak kerana tiada yang wajib bagi Allah dalam perkara-perkara melibatkan makhluk, yang ini perkara mungkin mazhab Mu'tazilah dibina atas prinsip mereka iaitu as-salih wal-aslah ia ya, ini Allah SWT wajib menjadikan sesuatu yang terbaik untuk makhluk-makhluknya Ianya adalah tidak tepat kerana Allah SWT boleh saja memilih untuk melakukan apa saja kepada makhluknya Sama ada memilih yang terbaik untuk mereka ataupun sebaliknya Tiada siapa boleh memaksa Allah SWT untuk menentukan hanya yang terbaik untuk makhluk-makhluknya Maka Allah SWT mengutuskan para Rasul kepada manusia atas sifat pemurah Allah SWT dan kasih sayangnya kepada manusia. Ia semata-mata anugerah daripada Allah SWT kepada manusia dan tetap saja mengandungi hikmah yang besar daripada perutusan para Rasul dan kebangkitan para Nabi dalam kalangan manusia. Ada sikit catatan nombor 11 tu maka wajib kita beriman kepada para rasul yang telah diutuskan oleh Allah SWT sebagaimana telah disebut di dalam wahyunya Ia, ini menafikan pendapat sebahagian golongan al-barahimah yang mendakwa bahawa sia-sia sahaja Allah SWT memutuskan para rasul kerana akal manusia sudah memadai bagi manusia untuk mengetahui kebaikan dan keburukan ini adalah dakwaan yang tertolak kerana akal manusia terbatas kepada banyak perkara itu dah Allah nak masukkan semua manusia dan raka pun hmm. tak ada masalah. Siapa boleh lawan? Ada boleh protes. Walakin haqqal qawlu minni la amla ann jahanna maminal jinnati wan nasi ajmain. Masukkan manusia dan jin semua dalam neraka. Siapa nak siapa nak komen nak protes? Buat tunjuk perasaan bersih. Allah Taala tak adil. Allah Taala tak Masukkan semua. mana boleh. Nak bergerak pun Allah Ta'ala perlu izin Allah Ta'ala. Nak bercakap pun perlu izin Allah Ta'ala. Nak wujud tu pun Allah wujudkan. Kalau Allah lenyapkan semua macam tu je. Ha. Jadi orang yang tak tahulah dia punya tu tak sampai kot. Allah tu punya kehebatan tu keagungan tu sampai tahap mana dia mungkin dia tak sampai. Tak ada nak fikir. Nak mengatakan Allah ta'adil misalnya. Allah masukkan semua orang yang meraka. Allah ta'adil lah. Habis tu nak buat apa? nak mengamuk nak protes nak mengamuk siapa boleh lawan Allah siapa boleh lawan Allah Allah ni makhluk ni dia punya sukati dia nak buat apa pun oh kita nak mahu kalau macam tu Allah tak adil lah, Allah zalim lah siapa kita nak kata benda tu dan juga kita nak mengatakan benda tu pun daripada izin siapa kalau oh, kita diri kita ni kita boleh buat kita yang suka kita boleh control diri kita sebut lah cakap protes lah tengok tak panah dengan dengan petir ke ataupun tunggulah kat sana nanti akhirat. Dan kata-kata orang macam tu pun tak mendatangkan sedikit kekurangan pun kepada Allah SWT. Cakaplah apa pun Allah tak adil ke Allah zalim ke Allah macam mana pun. Bagi Allah benda tu tak apa Ketaatan dan maksiat kita pun sedikit pun tidak menjejaskan kemuliaan kegaguan Allah SWT. Nah, Hadis kursi begitu kan. Lau anna awalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum. Kanu Allah atko kalbi rojolin wahid mingkum, Mazada fi mulkihi syaat. Seluruh manusia yang pertama sampai akhir jin, manusia semuanya jadi ya atko paling takwa. Macam Nabi Muhammad lah semua jadi, Mazada fi mulkihi syaat. Sikit pun tidak menambah kemuliaan dalam kerajaan Allah. Atapun innalaiqum <tik> wa akhirakum wa insaakum jinnaqum, kanu Allah, afjoru kanu ala af afjari ya, afjari wahidun minkum paling jahat ma taqasa mimiliki sikit pun tidak berkurang daripada kerajaan Allah semua masya semua jahat macam iblis sikit pun tidak mengurangi kerajaan Allah keagungan Allah kemuliaan Allah Allah tak perlu kepada siapa pun kita yang perlu kepada kebaikan dan kalau kita buat masya merugikan diri kita jadi tidak ada apa istilah, istilah Allah tu zalim, Allah tu tak adil, Allah tu macam tu macam ni. Tak ada. Dia buat apa yang dia suka. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa dia buat dan kitalah manusia lah yang akan ditanya nanti. InsyaAllah cukup eh. Dah terlebih dah. InsyaAllah dengan, dengan segala hormatnya kita persilakanlah maulana kita untuk menyampaikan... Apa yang beliau rasa perlulah untuk disampaikan malah kita, tak kira lah. Kita terima sajalah, insyaAllah. Silakan.